You keep on telling me that I'm just a one-trick pony I'm a simple man, I just do what I can I don't want this to be the end of our story But if it is, I will understand Bring is in the air, it will be alright I will be the star and you'll be the sky I wish that I could do it all again I would be happier, would be better till the end You have told me so many times That I'm just a one-trick pony I'm a simple man, just play in my car Why does it have to be the end of our story? I wish we could find a brand new star Spring is in the air, it will be alright I can be the star and you'll be the sky I wish that I could do it all again I would be happier, would be better till the end 260 idag? Ja! Eller är det uppvärmningspåden kan man säga? Inför... Inför den stora resan. Du, du tror att det ska bli ett sjöslag. Just, jag hoppas på det. Det blir mycket spännande att lyssna på det. Alltså. Ja, jo. Det, det känns ju roligt att... Röda bärs ut i en resa Europa. <laughs> kan inte bli annat än sjöslag. Det säger vi då Per. Det säger vi då Per-bärs Det är ordentligt. Tid. Ja, nej, men vi får vi får väl se om eh, målet ändå det är väl att försöka få Per att köpa en, en, en eller få med sig en Gura. Det tycker jag är inte är helt orimligt mål. Nej. Vi åker tåg så att det finns ju inga liksom så här att vi, vi Måste checka in Nej. Typ, du bara, du bara får bara... sitta med den i knät. Ja, Du bara bära in den Så det är inga konstigheter Jag menar, Du bär ju en massa Det är inte annat form att bära in en massa skivor i landet. Ja, visst Stimulera ekonomin i Danmark Hur är det med alkohol förresten Jag tänker i Danmark menar, Är det på affärerna Är det billigare än i Sverige Är det jämförbart med Tyskland typ? Jag vet inte, inte en husning Ja, det, ja. För det är nu man åker till. Du är på expert på det I Tyskland är vi började köpa så billigt eh, Jo men det är ju på de här Om man, man åker på lång resa Om man har bil då brukar man köpa mm. på de här Vissa ställen Flensburg och så Men det finns ju på, på affärer så finns det ju Så finns det ju billigt i Tyskland Men typ som Lidl och så Jag undrar hur det är i 3-4 mark bara -mark. Mm. Vi får se men D-marken var, eh, var dyr Jag, jag var växel här i, i helgen Och då var det Då fick du Alltså en D-mark är värd eh, En svensk krona är, ju, det är En offentlig svenska är värd en Dansk Dansk? Mm. Uh -huh. Danska kronor, okej okay. mm. Så att eh, mm? oh ja. det, blir, det blir spännande Mycket det spännande jag tänkte att vi ska köra, köra åtminstone minst en telefoner med dig. Ja. Så, så jag få ja, får lägesrapport och, och du kanske har några goda råd. Kanske åt. en hicksekvens. Hic Måna tur. Jag att, att, att, att, att du ska få in några goda råd angående det i. i vad heter det? Gitarrköp. Ja, absolut. Jag tänkte att det var fint att man kunde sitta med en ack på väg. På upp och kör Ja. Då är det en ny bokstav då. Säg någon siffra. Jag säger det sex. En, två, tre, fyra, fem, sex. Går det då? Oh. Yes! yes! Det <skratt> Piece of cake. Lätt som en plätt som man mm. säger på svenska. Eller en tårtbit som man säger på engelska. Säger man då? Piece of cake. Ja, piece of cake. Bitter med kaka. Ja, cake, det är cake. är tårta. Biscuit, ja, Eller cookie. Ja, yes! Ska börja? Yes. Jag börjar med det plats. Ångest. <laughs> det var bra att jag missade den. Den har vi väl alla lite om. Lider. <laughs> Tre senare, skulle jag säga. Lycka dig om du har lida av det och är det De är ju så dumma så, så att det, liksom, det behövs en, en uppåt-grej nästan. så är överallt. Ja, mer eller mer eller mindre. Men ja, då, då kan man vara uppåt. Till exempel? Ja, men det, jag, men En bra fynd på... Skidringar. Ja, men en, en, sån här, en sån här samtal samtals sitter här och köra en podd till exempel. kan kan Första Förstår du går på ångest? Ja. men då ja. nej, det var inte första. Nej, Den är på sista plats. Ja. Men det kan, eller glömma bort eller ja, ja. För, för, förträng i alla fall. Ja, ja det är bra att man skjuter det åt sidan. Mm. Ja, ångest, ja, fy fan. Ja, bra Det är bra. Det vi skulle kanske vi ska, nästan med det kommer på. Vi ska nästan ha mångspodd. Må... Ja, mångspodd. Bara spela deathrock och bak oh, för Vi hade ju någon sittning precis då jag, jag tänkte Joy, Joy division ganska sent Bara att alltså. Ja. Uh -huh. Basat då kör det new Dawn Fate, alltså. Men det, det tror jag det hade vi också man nästan ljus alltså. tända sån neonsläckta ja. ljus och så att det är ett mörkt rum så att lyssna för det var det var som äh, ångest personifierad. Ja, det är ångestmusik fast ja. men, äh, väldigt bra. Väldigt bra. Ja, nej, men vi får inte komma med ja. en, en, en en ångestpodd. Ja. Mm. Nummer tio, Å En Å som är äldre. Ja, det. <laughs> Då var det sista kom. <laughs> Kommer på med på å. Å, å, å. Ja, Å. Ja. Oh. Oh. Ja. Mm. Uh, har vi åberopat? Mm. Jag tänker mest, mest på, på när det var från A-Tö. och Helge. Mm. Han sa någonting med åberopat. Ja, hon åkte, hon åkte dit med lång näsa. Vad sa hon att det betyder då? Ja, men stå, och, men stå och ropa min åtyp. Jaha. Men när det använder man tar det, är juridiska sammanhang. jag vi ropade. Ja, det kan det vara. Kanske mest det mm. okay, är. Okej, <laughs> vi kör vidare. Ås. Och tänker på då. Ja, tänker på nedförsbacken mellan, mellan eh, men ner till till Självård. Ja. Just det, det, det jag tänkte på också. Åsbacken finns ju där i Ja, Slalombacken. Jag, jag tänker på när man när man har någon cykla mm. då kör man där och det var det finne, Och det kändes som att det var bara Vad var, var Ås mer? Ås det är ju liksom Ja men det är väl mellan stan och själval På den sidan Sverige Ja just det, jag, tänkte, jag tänkte Cyklar du till PRP där? Nej man cyklar mindre Och cyklar till, till Moline till mormor ja mm. Och då, då var det där ganska skön där. Mm. Ås mm. Det fanns ett innebandelork med ett Ås också då. Ja just os Ås Åttiotre eller nåt. Nu kommer jag på. Text, så nu glömde jag inte nämna min fru. Ja, okej. Okay. På listan. Så. Ja. Eller, du vet hur Ja. Nej, jag, jag sa just det. Så att ja. det... Kör. Eh, nummer sju. Nej, åtta va? Åtta är det. Mm. Årgäng. Ja. Emellan... Eh... Just vid norska gränsen ligger det Är det Kan vara Och Vi har ju haft, vi har haft, vad heter det, Landskapspodden. <laughs> Landskapspodden har gått igenom. vad jag minns inte. Det kan vara varit Dalsland. Jag minns i alla fall. Pente åkte bil från Oslo. Mm. Det tåg, får Oslo förfält, sin bil, jag tog löf och så slut i Oslo för pent där sin biler såg till hem och därför var han till stand och tog en hamburger i i åren. Okej. Okay. Ja. Inte så det Åreskutan. Det, det måste vara någonting för dig. Där. Ja. All, det måste vara något för dig. Åreskut. Skidåkare sånt. Ja. Allt jag har aldrig varit där faktiskt. Åreskut är lågt. Ja som är med i VVV vågar väga vittorsbord. VVVs. Vi <laughs> Fåga väg alltså... Nej, men det låter fint. Kanske. Och då var det. Där. Ja, jag var där. Två gånger, kanske. Kröken. Ja, <laughs> <After Nej. ski. laughs> Det kanske vi nästa gång. Before ski farski. Du är du, pär Och pär <laughs> Och tolla. Och <laughs> upp åker, Ja, och åker upp till. Till fjällen och bor i sin stuga en ja. vecka. Jag går direkt till after ski. Mycket after ski. Before ski. Nej men. Before ski, andra ski. För vi åker inte skidor. Men vi är <laughs> där under man åker skidor också. Jag kan tänka. Tror du Per Torgran åker skidor? Eller Sandström? Nej Per kanske. Sandström kanske ska åka. Torgran har väldigt svårt ja, att också. tänka. Det är för kallt. Men jag ska inte åka heller. Det är för kallt. Ska du bara sitta i stugan eller sitta, Nej, men... sitta i baren? Sitta, som, sitta som, baren Inge, sitta... som Ingmar Andersson. Ja, sitta i bastun och i baren. Mm. Eh, min sjua. Ångervecka. Mm. -hmm. Det är bra. Hur bra ifrån det, jag tror. Nej, men det är Jag tror att det är... Eller öppet köp heter ja. det väl. Det är kanske mer en gammeldags... Det känns vecka. lite gammaldags. Eh. Det var alltså en dag en ånger i veckan. Ja, det ja. låter som det kallas skogsläger i veckan. <laughs> ja. hans i eller På hyllans sida sa man inte öppet köpt året ångerväcka i mm. veckan. Mm. Jag tror du nästan skulle säga mitt ord. ångermanland. Jag tänkte inte på, eller? Landskapet där man växte upp. Hur känns det med. Med, jo, men när vi hade Ångeman på landskapet då nämnde vi den så <skratt> Som en uppmärksam lyssnare. <skratt> ja. Ja. Vad är Ångeman dig för känslor? Ja, jag vet inte riktigt. Vad ska jag säga? Historia, kanske. Mm. Inte så mycket båda och det var och, mörkt och kallt och, men, de, men det är inte Men så här så att du, du skulle få du skulle få ett jäkligt bra jobb på min european. Nej, klart mycket bättre än nu ja. och, och bra betalt. Ja. Eh, och bostad skulle du få också. Ja, du du betalar hyra så. Mm. Och så skulle du bo en tre år ett tre kontrakt i Sollefteå. Nej, fy fan. Ska du inte göra det. Nej, det är fan växsant. Alltså. Jag tror du skulle säga Öviktor det kanske kunna tänka men så levt jag i ett Ja det är ungarna också. Ja, men det är ju jag har ju, mina föräldrar kommer ju från Utepningslefte i sig ja. att vi var där mycket så i den lumpen där det är en hål där, utan dess liken. Ja. Men det är ju väl... Alltså det är ju Övik känns ju från storstad. Ja. Men eh, Kro... Ty, har du vad tycker du är klar för fem nu mindre ja. Du då, om, Nej. Du, om du fick det här treårskontrakt och bo i de här gröna husen i Ällandsbro. <laughs> Tre år måste du bo. Där. Du får äh, dubbla lönen då nu. Nej, ingen. mer. Sitt, sitta i Sitt. den gröna. Du, du, har, du har en tvåa där. Ja. Och så har du Nederbottom. <laughs> Nej, det ska bli upp, upp en våning. Det var högst på dymman. Och, och så har man utsikt utsikt över. Men man ser macken och ser till. Ja, man sitter och käkar. Man sitter ensam och vill käka. Så ja. har man hela tiden där. Tre år. Tre år. Ja, man tänka. Nej, alltså inte dubbel. Kanske femdubbel. Ja. Men i, <laughs> i, i den skulle det också vara att, att. Du fick ju inte åka till Stockholm. Nej, du får inte åka i det här Du får där. inte liksom, sitta av tiden och sedan dra. Nej, men du och... måste ju vara där och ja. engagera dig i, liksom. <laughs> i föreningsgivaren. <laughs> ja. Fyriserast föreningen <laughs> eller den fula gröna. Är det bakom Macker? Jag tänker bra. Nej, men man åker okay, Fyran söderut där med det gröna. Det ser ut lite som stiftelsen Efter macken Är runt macken ja, för ja, ja, ja. Om man kommer norr kanske. Det är väl det som är evans Ja <laughs> man svängde in Där och man skulle till fotbollsplan Du fick ett bättre erbjudande än <laughs> ja, ja faktiskt Fast det. då ändå det är lite mer söderut Härnösand och lite bättre kanske. Eller var, var uh, Du bodde ju där Harnesand. Ja jag bodde i Härnösand Och det var väl också ja, En är viking ja. Bättre än Sollefteå men. Ja, ja. Jag tror att det har en bättre utbud kanske så. Men och i din lingo också att du får inte lämna den brå. Man får typ en inte på en fotboll på Nej, nej. det får en på det. Det blir lite som robin <laughs> ja. Eventuellt du får, du, får, ja, du får gå och kolla på att du får fyra fotboll. Och, ja, liksom i brå området för ja. Macken, du mack eller och, och, och så får man, man får åka upp till, till vad heter det? och kolla på Murberg där uppe, vad heter det, den fotbollsplan, om det är mellan älgarna och älgarna ja, men du måste ju hem direkt eftersom ja. du har får inte dra dig kvar på högsläppet <laughs> <laughs> vad Ja. det var för ord egentligen? <laughs> jag tänkte fan här hans bro du började <laughs> Jag inte, var det inte någon av oss som hade det? Eller är Jo, vad jag hade då? Jag får vara det. Ja, måste du. Mm. Jag ser vilket nummer är uppe på nu. Sex. Uh, men lite igen i uh, frilufts. Ågesta, friluftsområde. Mm. friluftsområde. Var, var det en golfbana också? Ågesta. Ja, det var det faktiskt. Men det är, lite, det är inte 18 år va? Ja. Jo, jag tror att det finns 18. Jag är en liten barn eller Jag var ju där och, och när, jag, när jag köpte skider. Köpt, köpte ja. skider, hör vad jag Jag köpte, köpte skidor. Och det måste jag vara tio år sedan. Och jag höll på. De senaste fem år tror jag inte jag har öppnat Och nu finns ju inget snö heller, men då det fanns nu. Ja. Och till och med, jag missade, det var någon dag som i friskvårdstimme och så började jag tio, då kunde jag börja elva istället. då åkte man dit men, klockan sju. Mm. Så var man helt, helt ensam där. Och så åkte man 60 ja, meters lund. Ja, det kan jag tänka mig skönt. Man slipper valla och grejer. Jo. Nej, valla kunde jag alltså, inte, var väl ute men... på. Men det jag märkte där, var ju... Jag... Åh oh, herregud vad dåliga Man är armarna, svag i armarna och axlarna och ju jobbigt som oh, fan och så minsta nedförback också var otäck Du får träna mycket i den Berätta hur, hur du ses Du alltså, höjer ju höj, alltså Jag har ju vägar Du tränar på vänster och hög alltså, Det blir bra Du brukar komma med 200 km som barn. Men det är därför vi gör det. är det lite lite styrkigt. Två i ära. Okej, nummer sex. Åskfåglarna. Åskfåglarna. Vad är det? Ja, det är en bok med, av... Ja, kanske. Jag tänkte inte på det. Är det inte en bok av... Av... av han som gjorde... Shogun. Det känner nu ut på jäkertunn isar. Men det är en bok i alla fall, tror jag. Jag tänkte på Buster-serien. Hade du slutat med Buster då? Det ser en serie som hette oskfoglarna som körde Speedway. Mm. Ja, de hade Anna på slut i alla fall. Ja. Smedarna, åskfåglarna. Åskfåglarna mm. låter lite, lite coolt. Lite fräckt. Ja. ja, Ja. ja. slår ju inte njudungarna. Eller men... Det är Bysarna. Fysarna. <laughs> mm. mm. okay. Femman. Femman. Ja, det är ju i samma tema. Oscar. Ja. Mäktigt naturfenomen, Skriver den på en så inte skulle glömma uttrycket. Ja, det är det. Det är... Var med det? rullande Oscar. Var du med om, om någon riktigt Oscar? Ja, Nej, var det var lite skiträdd. Gick vi ut och satte oss i bilen, kom vi upp. Mm -hmm. Tror vi Oscar. Drog ut tv-kabeln. Ja. TV jag minns ju en gång när vi var uppe och, och sprang i spåret där Lil Peter Lillpiter där Åsars pappa bodde. Och då, det var, Oskar, det var småregnade jag, och så åskade Och vad heter det, blixt, Det måste ha slagit ner precis, för jag tror att det var någon som tog lite kort. Jo men alltså, det var det en sån fotoblixt. Jävla stark blixt. Ja men det, det var en flash som, ja. Det måste ha vara en blixt som slog ner i alls närheten. Men jag var ju så snabb Jag var ju som en olja Jag tar inget <skratt> vara mm. ja. Vad var det? Fem? Åstad mm. I-år <skratt> <skratt> <skratt> Är det fel? Nej Du fick med Hade det varit S då De hade sagt sagofiguren i år också ja. <skratt> <skratt> <skratt> I-år Eller det var som Per förra veckan han, ja, men, Den lilla frun den, den, den lilla frun Varför du får in ja. <laughs> Och den Det är oftast, det är bara lilla egentligen den. Det är som att Är det Eagles med där framför? Eller är det va? Eagles, ja tror jag ja Det är som att The Eagles Han till den lilla frun För att få med Jo, apropå Eagles, du till när du såg Ja <laughs> Jo, i, Jackson <laughs> i, I fredags på, på spåret Så spelar de ju Eagles Med Tegrizi Och så frågade de vem som var uh, Kompositör, på den. Och det var ju en grej som vi Som kom upp på bloggen Någon gång 2008-2009 så det var varit mycket snack om mm. Och då, mm. Vilken version som var bäst ja. Och Claes Under serien så skrev han någonting mm. Att Ja, Jackson Browns version slådde Örnarnas med hästling. <laughs> Örnarna <också. laughs> för hästling. Sak. Men, då, då, Sack. men då, det var en bra version. De, Jättebra version. Ja. Han var bra. Jag hade redan som jag. Nej. Hards, så var det. Äh, nej, ja, ja, det är mycket promenad jag. Ja, det var verkligen. Men stämsången på, på tjejerna Det var ju i ja, klass Med, med för Det var en av de bättre låtarna i år Alltså mm. framförandemässigt Det är en bra låt Och jag sa redan där, nej men det finns, det finns ingen utom här lagen som jag ens skulle ta Som jag inte skulle ta skulle kunna ta Eagles Absolut Jackson Brown nej. Vad var det mer Kiss gissar långt. Ja, värdlöst på musiken. Och så, alltså när de sa Danmark och musik, då tänkte jag, och så har det lite snutt om en hit innan, då tänkte jag precis på de där två låtarna. Jag tänkte antingen Gasoline eller Disney efter mm, Jag tänkte likadant. Och samma så, och så visste man att det var Aqua. Barbie mm. Girl. Ja, precis, Men jag, jag, jag känner inte igen låten med D&D. Gjorde du inte? Nej. Ja, det, det är den enda jag känner igen. Men den de spelar ju. Jag kände den direkt, men den är ju mer liksom lite posis stuk mm -hmm. Original. Bra ja. låt. Och så, jag så jag här känner, kör du lite country-vibbarna. Jag känner ju till bandet, namnet. Men, Sleeping eh, My Day-Way. Den jag, är. Jag tror inte jag att jag. Att jag, här, jag får kanske får lyssna på. Ja, det, det kanske kommer den på slutet på, på båda. Vi får se. Mm. Uh, då är vi inne på, vad sa vi? Har du sagt fyra? Eh, nej, fyra kommer här Och ned i linjen Det pratar jag inte filmen Utan då pratar jag om mm. Går under det att undra å? Ja, det det kanske? Jo men det fanns ju en, en, en... James O'Neill Jo men det var ju o Men, ja. men så har de ju skojat till Jaha. För, Till Åland Jag kommer åka vi åkte när jag jobbar i i i yes. Solna 87 oh, ja, så åkte vi med å i linjen, och det stod som å. Vi skulle på <går> en konferens, vi skulle jobba på dagen och så var det som partajer på kvällen. Mm. Och det var ju den här ned i linjen, den var ju lika stor som, nämligen, den var ju som en livbåt, de här stora båtarna. Den var ju som en, eh, vad heter det, gröna färja. Okej. Okay. Nej, det var ingen den där. Onedin-linjen. Nummer fyra... Jag kom på en på... I, i MAD så hade de ju om Onedin-linjen, den här tv-serien. Ja. Men där kallar de den för Onödiga-linjen. <laughs> ja, jag ett... Heter... Adelpale. Vad säger det? Adelpale. Ni heter du på. Vad <laughs> är det? Om du tar a istället för a. Inte mer. Åh, oh. <laughs> ja. så för ett ord som vi inte säger i huvud. Du snakkar med. Men du får tänka er a istället för a. Aderparel. Eller om man säger på ispråket iderpile. Här är det iderpile. Hej. <laughs> Ja, det är faktiskt. Du ska... rå... ja, faktiskt det inget... jag, jag vet inte men jag har hört det. Har du inte? De har inte läst sådana tidskrifter. Nej. Ja. Vi, men... kör, vi, vi kör på helt enkelt. Hela vägen? Ja, vi tar nog kanske. Jag vet inte om jag hinner. Nej, okay. mm. Vi kör. Mm. Vi kör. Då är vi fram på tredje plats. Mm. Så en klassisk arbetsplats. Ågen's tryckeri. <laughs> Det är det. Ja. Där ju både, både näsan och eh, paddan jobbat. Paddan också? Ja. Mm. För det var väl där de tryck, mm. tryckte jag först, kanske. Jag vet inte. Eller, nej, det måste ha haft ett eget. När han, han startade på Ågren så var det. Okej. Okay. Mm. Mm. Näslen har inga bra minnen där. Ågren. Äh. Ågren. Ågren är också ångest. Ja. Okej. Okay. Det, det måste han ha nappat på. Vadå? Åge, så nu ska man ner till Åge. Ja. Åggettryckeriet. Alltså, ångest. ja. Nummer tre. Apropos tryckeriet. <laughs> jag vet inte om. Och, och, och råger som tog det, eller ja, såna här eh, roliga. Det fanns ju ett tag eh, som en minigolfare, så var det som en och så stod eh, minigolfare gör det på filt. Ja. Måste röra. Ja. Och då kommer på en till till äh, en typ på alltså sig på tryckeri. Måste ha en t-shirt och står det vi som är på tryckeri. <laughs> Bello, vad John tryckeri också. Då? Ja, John jobbar också, också på på tryckeri. Vi vi som är på tryckeri trycker då. Mm. Åla gille Äckligt skånskt ord Tror jag F Får man, man då Får man käka ål Fångar man inte ålen så att det var som typ en kräft Ja, kanske Men när man ligger i ett A så här, Åla gille Det är skånskt Åla gille ja. Ja. Ja. Nattmat. mat ja. <laughs> Det är för nattmat Jävla Man får väl inte rete det man får väl inte fiska det är Ja, har du ätit dem? Jag tror inte jag har gjort Kanske någon gång på den här julbordet att jag har provat. Men, men jag, jag tror inte att de serverar ål över tid. Min andra plats, och då är jag faktiskt med ål också att göra, det är ju den här låten. Och, och det, är mycket, det är så mycket i Göteborg så är det inte ålfiskan, utan ålfiskars ja, vals. Det ja. är en källkragi, va? Ja. En gamlig, goa källkragi. Mm. Var det är nummer två? Det var min tvåa, ja. Nummer två, 80-talet. 80-talet? Vad tog du vägen? <laughs> Pont, pontjack. Ja, det är han, han, han var först med på Filip och Fredrik. Så visste jag bara. Pontjak. Och då kör jag 80-talet. vad tog du vägen? en? <laughs> 80-talet. Ja. Var det bra? Det är ett årtionde jag kommer ihåg mest. Det hände så mycket. Jo, men det var. Just så här mellan. Jag var 14-24. Ja, du var 16-25. Ja. Ja. Jo, hon har mycket. Jag flyttade ner hit då. På 80-talet. 80-talet. Ja, 80 mm. Nummer ett! Nummer ett! Oh, då säger jag... Ålborg! Och jag säger Ålborg! Nej! Första gången! Första gången! Eller ska vi säga Skålborg? Eller, ja. Eller ska vi säga, Skålborg. ja, jag säger Skålborg. Så du mänter en gång till. Ja, båda lyckas få hållbara, få hållbara Eller, för er som inte minns den podden, för det måste ju vara av, runt... Gå gärna tillbaka och lyssna. Ja, det måste ju vara runt 30, 28, det var 28 till med. Vad hette den? Ja, du var som något, cool. Ja, men du var någonstans där, och då skulle... Ganska tidigt, alltså. ja, men på... På fredagen så, så Näsan fyllde Han har fyllt 50 tider mm. råge var där Och bagger och, och så åkte vi ner Och på fredag så var vi Och käkade med dem och så var vi ute någonstans Och på lördagen Så var det på Baby Woodrose Och Och, och så gick vi runt Och skulle köpa Det fanns ju ingen sadden va? Eller? Nej nu men vi hade köpt Tror inte det fanns? Det men, en flaska flaskare en köpt. Funktion, ja. en flaska, och så skulle jag få köpa en till, men det fanns liksom inte. Och då köpte jag en flaska Årborg. Mm. Så vi satt och snapsade Årborg. Den blev godare och godare. Ja, lite. men... <laughs> den var ju helt okej. Okay. Det, det, det är det som är mest tjockare. Gick trött för mig i början, men sen gick det jävligt ja. bra. <laughs> Och vad då... Vad är då jag myntade... Skålmål, <laughs> skål, skålmål <laughs> Det var väl då och också Per, vi fick väcka Per Du var på kvällsilande. Och han undrade om det var lördag eller söndag <laughs> Alltså det var innan konserten. <laughs> ja det var innan konserten. Nej men det trodde inte inte Det skulle hända någon gång Vi har knappt haft samma på listan Något taget ja. Men det här var kanske du upplagt. <laughs> Nej, men det är inte jag. alltid man kommer ihåg. Ja, men sen en kraft är på fjärde plats och ja. andra på andra. Och från i Hållbogen. Ja, men nu är det alltså nästa gång vi hörs. Då är du, jag och per i på väg jag, till KS2, i Köpenhamn. Då det börjar i alla fall. Ja. Ja, men för fan. Nej, jag har lite avis på det här med Men du sa ju att du skulle på, på utbildning torsdag och fredag. Ja. Och då sa jag också att men jag ska också på utbildning Jag ska få följa med eh, doktorn. Mm. Det är ju mycket högre, så doktors, do, Doktorsutbildning Jag vet inte, så alltså, kanske man. Kanske blir ordinerad. Du kanske ordinerar själv också. Ja. Och jag, kommer, jag kommer gå runt med doktorshatt, eller hur? <laughs> Eller han skulle ha en rock, måste jag. ju ha. En doktorsrock, det skulle jag inte bra. Jo, och en doktorshatt också. Vi får göra en i papper och så läsbriller läggs fram på näsan och så massa pennor i fickan. Och så ska jag ha en namnbiktad stodoktor. Ja. doktor P-H... P-H-Y-L-L... Filosofi doktor <laughs> <laughs> Justin. Ja, ja, jättebra. Fint. Mycket, mycket bäst. Vi tackar. Hej, hej. Bye.